او زمونغا پکوټووده د اږي شوکي د صلاح تلخوف تفصيلي مباحث دمر تفصيلي مباحث چا نه ذکر کړي ته حکم تفصيلي مباحث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړي خپل شنن کی اته ابواب مناقض کړي او هر با باندې د مسئلے صورت لکی او لن کی حدیث د مسئلے سره برابر اینه کا دتو ابواب او پدې اته ابواب کې د برا عنوان کې صورت د مسئلے او بیاناندی حدیث دغه صورت د مسلی سره برابر دا امام ابو داود رحمت الله عليه قبر دی الله منورو ګرځې د ۱۲ تاریخ کړه ان قاعده او هر باب کې بره تصویر د مسئلے صورت د مسئلے او بیا الله د حدیث دا صورت سره برابر لو پدی اته باب دا یو خبره شو امام ابو داود رحمت الله علی چسمرہ ابواب دل تا مناقض کڑی دی صورتن ذکر کڑی دی ڈاکٹر ایمام پنیس بارے قابل عمل بغیر داخری اوم او اتم باب اغلب عمل نشته دیمه خبر پر پوه شو امام ابو داؤد رحمت الله علیه چه سمرہ ابواب مناقض کڑی لاند سرتلو د صلات الخوف ذکر کوي ټول قابل عمل <تصفح> بغیر د اخري وم باب اتم باب چې کوم روایت راغلي ناغي کی تعبیر دي اب قابل عمل ده دا دو خبرې موږ وکړې درې د صلات الخوف دی اتو ابو ابه کې تقریبا یولس یا اشپار له صورتونه امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ د ګړی پدې اتو ابو ابه کې یولس یا اشپار پدې ټول صورتونه باندې عمل د ټول ائمو په رض باندې جایز کدا چې کینوم جایز ده کدا چې کینوم جایز ده کدا چې کینوم جایز ده کدا چې کینوم جایز ده واخه دې سنگا کې نو آغشیو کار په لیکن فاغی که باجی سورتون احناف و فنیز باری خوخ دا غورا دام جایز دام جایز دام جایز و دا پکی خر غورا نوی اختیق دا کم سورتون را غلی تول جایز لیکن احناف باجی غورا کئی آنور آئی ماسی سورتون یا التور په کومو سره ټول حدیث کې راغلی ټول باندې عمل جاي ها ور او نا ور کې اختلاف و دا اختلاف کېد د جواز او د عدم جواز بنی ور او نا ور کې اختلاف و یی فقظ درې خبرې شوې څلورم امام ابو داود رحمت الله علیه دا صلاه الخوف او مشروعیت کل چیره نو فدی کې ډېر اختلاف دی یعنی سنه مشروعیت د صلاه الخوف دی او جز المسالک ته موتا شرع هغه کې سړی پوری په عقل حیران شي سخت اختلاف دی. خو مونږ یو کول باندې عمل کوو حافظ منعجره رحمت الله علیه او امن قیم رحمت اللہ علی فضاد المعات کے کم ترجیح ورکڑی دا صلاة الخوف و مشروعیت و غزو عصفان کے شعره وستا انشاءاللہ خبائرہ مشروعیت دا صلاة الخوف و غزو عصفان کے او داد و حدیبی پسیدہ یعنی مشروعیت منتمال شو اشفاقم کار نایجر ابن بی صلی الله علیه و سلو. دا ابن ایجر رحمۃ اللہ علی دارای غورا کړی دا آزاد ما ابن قایم رحمۃ اللہ علی دارای غورا کړو د سریو فایده منته حاصلې یا غدار دی غزوه خندق کې د اسلام د قضا قزاهم شو څلو د مذون شو یا یوم قضاش صلاه الخوف ولنبي السلام نکړه دلته موږ تعویلات کو چې فرصت نه نیول شي هغه د لړای هوا چې صلاه الخوف موږ شي کړي خو شی ان د تمایز پاتې نشو مشروعیت د صلاه الخوف مشروعیت د صلاه الخوف عصفان کې شوی Uhm, او عثمان لړای غزوې جدا په شپږم کال باندې دا او صلاة الخوف مشروعیت جدا په شپږم باندې شوې ده نو دا د غزوې خندق نا یو کال وروسته خبره ده ځکه نبی له اسلام صلالو سلام صلاة الخوف نو کړه بزدا تاریخی مسله سره دا مسلم واضح و جنگ خندق یعنی بیلی صلاحات الخوف بولی نکون. و اگر وقتی لا مشروع شئی نو. مشروعیت در صلاحات الخوف په غزوه عصفان کې عصفان یقیناً اشپاگم که دا. او در خندق اغنی محکنه دا. اگر تا وحی نوراگلی مسروعیت در صلاحات الخوف در سرنو. بد در سر در فیدا مونتحاصل شون. <تصف> انزم و خبره دا مشروعیت د صلاة الخوف او سشتیو کنا نطول آئی موپنی زبلشتره بغیر دی ما مبیوسف رحمت اللہ علیقا او البالی اذا کنتا فی اقمتا لهم د دا نبیل صلاة و سلام پا مجھ کے جگڑا داری و سر وجد دا پیغمبر پا شیخ دداو کم اوز نبیل صلاة و سلام نشتره نبیات مشروعیت صلات الخوفم ختم دا د имаم ابو الحسن رحمته الله علیه لیکن مشروعیت صلات الخوف او سبشته دی ائمه 3 او د ائمه 4 او کی بغیر د امام ابو الحسن رحمته الله علیه او نه او څ اوله سوره باب صلاه الخوف صلاه الخوف بره ادي ترجمه باندې خدا ترجمه ورسته خپل مسلک وو حنفيقه کې مودتور صورتونه جایز وو لیکن ته تور صورتني کې یو صورت هم مختار وای غره وای زګټون ني د خپل مختار عند الاحناف مسلک بتا سي او داغیت ترجیه دا دا دا ده پارا گروار ده پارا حدیث روز ترازیه و زبزاز نشادیه و کم اغذار امام موزبانی ادریه ده دشمن مخامک ده نبیا یو سفر دو سفر نو جور کنو حضر ده لما خبر که خیال کوئی حضر ده یا سفر ده سفر که رکعتین دی حزر کې دوه رکعات دي مکه ته حفي سره امام وځکړو هغه دشمن ولرته مخامخ نو دا الرک صف اوله امام سره سجدي لدی ورشي سف ساری والا ټوپک سره د جولاٹ مخامخ بووی اذن چاغي حمله ودی دوه رکعات شو دوه رکعات کې دا اوله صف واره روستیل صفواله امام سربا رکو شیدا کوي او دا مخری صفواله بن کوي دي ترتی سره کوي چې کله امام دشمن مقامه تا تولاړي ها کدا سره جوړ شي چې دشمن په کول یمین چه مال باندې اشاعت ده بیا دې امام لگی د ملګری مجاهدین ذایبه کی زر مجاهدین دی نا پنزو سو قصارو سرق امام ادری اوز دحنا فزورت داره پنزو سو مقامق دشمن دا او پنزو سو امام سرق ادری دا امام دی اولنی طایفی سرق یو رکعاتو کرو یو رکعات دیتا وو چی قیام قوما روکو سجدہ مکمل یو رکعاتو کرو د ماام راات مکمل شو ر دا ملګې بعض دشمان ته او ا ملګري بر راې دلته دی بهمون نه کوي ما خبرته خام کوئ دی راو کوړه ساده وکلوو دی بجغ دشمان تهغله سر بنییت تهړي ل ما هغې سره و یو رااتو اماموز مکمل شو نو دی بلرشی آلتا اغبادل راجی تلتا اخفل رکعات بوکی بیا باغی راجی تلتا دی باتی آلتا و مازه کې تلل را تلل شو زو را زو را فو خبر بوش بود موز که تلل را تلل یقین نو شو اوز دا احنا فو دو قولی دی امامو اخفل رکعاتین یا امامو اربع رکعات یا امام سلا ترکات مکمل کړو زالح سلام وبردای ااده مقددیانه خپل خپل رکعاتو کې سلام دي وبردای او شوي ادم کول دا چې امام با په دا قاعده کې بنار شي او سلام په ټولو باندې یو ځل دي وبردای نه دا زمونږه د شروحات او ترا دا مطلب برابر دا او دا اوفت بالحدیث هم دا دا مخیر سرط رسل سرط در دوار در احناف پر اسبنی غرر لیکن لوی نوکسان داره زا و رازا پا مازکی منتا زمون مجبودی در بلی چاره دیشتی فا خبر پوش وید در سرط عند الاحناف غرره دا نور سرطن جاید فا در سرط عند الاحناف غرره دیکیو لوی د فیدی خبره دا, دا امام امام پاتی کنی نقطہ دی نقطہ Debate ہشوی امام دا قاضی کہ تا انتظار دی نہ کہی خپل مز مکمل کر سلام یوخذ او د نور نورای مو پکار باندې دا تقتم دا سلام د مختدی راځي په امام باندې ځان ځان لا به سلام ورځي هغه بو جوړی دی ونه احنافو دا سرت ور کړی دی دای دا درو صبر راش اوس داون حدیث چکم امام ابو داود رحمت اللہ رای زکر کئی او برا تصویر دا مسئلی زکر کئی لاد عدیس راڑی دا حد دا عدیس دا امیس راسو دا مسئلک موافق دی من را چاچ دا رای زکر کردہ ان یسلی بیہیما وهم سنفان دوڑلی بشی فيكبر بالجميع التديك دلتي طول سر الله اكبر سميع قال بالجميع سميع تدلي ما وسفل الذي عليه سيد بك امامو اغا دلات امام سر جوتي دشمنه اغا که مخامق ده ولاخذن قيامنا نور ولا دي يحلون نور ولاړ به یو چو کې داه په کې ګور داې چاغې ټزې هغې همله وې دا کوم صورت دشمن دی دشمن مقا دی ف دا کا وتهجددلخرونه لنجنا کا خل به ووم کلهډته وکړ چېدی پسیو شو ثممتتهخر په لنج کې داولی سب به روستهلاړ شي د روې سبه مخې مقام الاخرین فتا قدم الاخر الى مقام امام ثم يرکعون امام ورکعون جميعا امام ممروکو کئی دیگم کئی ثم يجد ووجد صف الازی اگر امام صاحب اول صف والا دی سیدو کی والا آخرونی احرزون امام انور دی چو کدارا کی فیضا جلس الامام وصف الازی سجد الاخرونو سمعنا رسول جميعا و سلم سلم على الجميع شرط المسلمي پوشه بس دا سرت جو کې امام مفدا رحمت الله عليه دشمن د دی قال ابو داود هذا قال سفيان انه دي متعلق او حاجي يا الله الرحمن الله الرحمن في مقاله بس دار مشروعيه اغزاج الشهد غزوه اصفهان كي ايش قدم كي داد خندق ناروست نو خندق کي زيڪ نبي سلاطة الخوف ونقرأ شماشرعي دسارة ندشبه وعلى المشاركين خالد بن واليد دمشاركان ومشر جبنه لخالد وعاوه فصل لنا الظهور ممازفقه مذكره فقال المشاركين لقد آسبنا غير را ممنا غير غلطي وشوا لقد آسبنا غفلا مونگ دیر غافل شو مونگ سخت غلطی ہو شوا گو را اغی موز بانی ولارو خوشوی خیرز الحملہ کرده انو بس سمتار باؤ مونگ غلطی ہو شوا لاؤ کننا حملنا علیم وعنفی صلا خو مانده کیو بس حملہ بے کرده طول با آمده بس بیغم شوی باؤ سوله غلطی مونگو کرده نو بے اوس ماجگر موز راجی ماجگر آغا موز کو دیده دیر خوف دیده التبردی کې بس حمله وکړو نام کافر ان کډې لوې تدبیر کوي فالله مهرباني وکړو الله آیت المسلات ففر اولید فن از آیت القذر بین الذوری ولا عشر چې مالګر بوز راوي قام رسول الله سمستا بالقبلہ نبی صلی الله وسلم در کلیه مقام او اول مشرکون امامهو مقام فصف خلف رسول الله صف وصف بعد ذلك صف صف آخر دو صف نجوش فركع رسول الله صلى الله وركعوا جميعا طول صف اولا صف ثاني طول رقوق ثم سجد وصف لذي يولونه مخيني صف على نبيل السلام سجده وقام الآخرون يحرسونهما ورفسه نور وندیدا چکیدار خپل غړ غړ غړ تسبیح چولی تسبیح وکول خو تسبو کوي فنم ما صلى الله سجدتين دوی سجدې وکړه قام سجد الا فن الذين كانوا خلفهم دا یو رکعت مکمل ثم الآخر صف اللذي أليه دا رستيسة مخيني صف روز تلالة رستيسة مخيرة مقام الآخرين وتقدم صف الآخرين مقام صف الأول ثم ركا رسول الله صلى الله وركعو جميع صف أولاد صف جاني ثم سجداء والسجد صف اللذي أليه وقام الآخرون يا رسول فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفل اليالي سجد الاخرون اولون من طول مكمل ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا ذا يو برت تسير جوكرو الله ان ذات الكل ذ سرر د مسليته बराबर राणा نصلاه الخوف او جرو طرق طريق ادا زمانگا مراقصلا وغیر اکنی گری چې نبی علی صلاة و سلاما دو ایت یا شل زلہ صلاة الخوف کرده خور ابن قیم رحمت اللہ علی لصلا ترجیح کرده لزلہ صلاة الخوف ثابت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم که شل دو ایت نبی الخوف تنبی علی صلاة و سلام نسابت نگان تو روک نو گنا ترقوزا دا گنا عادیس گنا ترقو برحمل دی سمجھا نسو جا فلسل مانا جمعی فلسل اللہ عبیع اسفان و صلی اللہ قال ابو داود او ابو عشام عن نبی زبیر عن جعفر عضل مانا عن النبی صلی اللہ وسلم یو دائر و قزارک رواب داود ابن حسین عن کرمان عباس دارنگی و قزارک عضل مانک عن آتان وقال ذلك قتاد عن الحسن عن عطاد عن نبي مصافح له وقال اكرم من خالد المجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك اشام من عروان عبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول السوريش لما هو دشمن مخامقه لسرد مسلده مشروعية صلاة الخوفه صحبت او قيشت و تريقام رائعه الله ما يا یا پومو صف مع ایام یو صف ایام سردي ولاړيصف ژلهدو بل صف او دشمن ته مخام دا اوس دشمن مخام دی یمین شماللو چاته دی فلبلله بِالَّذِي یالو نوره کاته ناغيو دلي ملګری چې کوم امام سره سر یو سره رکعت بيوږي امام دې سره رکعت کی رکعات مونږ ویلې رکعت دې ته وای کی سجدو کیندې رکعت کې سجدې نه کوم اګه مونږ رکعت نه وو فصلی بالذین یلون رکعتانا او که مخ مزویل دو رکعاته د دا هزر مزویل دو رکعاته لیکن صلاه تل خوف و مشروعیت و سفر حذر دواړو کیدا حذر کیلی ن دوڑا کاتا ماخامی دوڑا کاتا ثم يقوم قائما شرط لري پوشوي یو روکا تیمام وکړا نا امامو سو کی ثم يقوم قائما امام بوالاږي غق بنا کوي چپ چپ لکه دا ملګری خپل <سؤال> رکات و او سسلام اوګرځای او لا نو د ملګور او موز مکمل شو امام موز لاله د مکمل شو حتی ل نه معو رکته وخور نو دې موز مکمل شو که نه نوې به سلام اوګرځ یم دا خوغي لې مونږ دا نه خوو ویستاس پا دیه طریقه که تلل را تلل دیه زاو رازه و زاو رازه پا ماده که او زاو رازه کشتی خوزی امام نمخشی سلام کرد زوب کنشتی دلت خوزی امام نمخشی سلام کرد دی. تقدم پا سلام دی مقتدی پا امام باید را گرد خطرناک خبره خودیت من نروانه روید سم یانسری کو فیاسفو وجعلو دو و تجید طرفتو اربل الطائفه برائش امام باغي سره انتظار پور چې مقتديان برائش او مقتديان ل امام باغي سره مذکرو فايصل لي بمرکاتن مذکی کو امام بیام طاقت نشي سلام وګوروي ځکه چې هغه مذنه وکره وای ور د تو جالسان فیتمون ال یل فتمرکتن اقرا و ب جميع دا توفه هغه بلېزه غان السلام ګرځلی نو خبر پوه شوي جميعیان نومرره د هغه دا توفا ماام به یوځای سلام ګرځای هغه بلې تو اوانله خپل مو مقاممل کړي دی اوتللی سرهته ليې پوه شو وئ او ددي مطاحبط تعته ثال پې پمانه نه بصل الله صله بیا سااب پېښ نه ف خلفو سف ځتهجد سفنو کړ فصلله بالله ج نلوونه رق نه ثمقام فلم بیازل الق ایمانه ولاړونه پېسلام حتى صلهله نه خلف راعانه پ موز م کممل سلامو کو لړه سمت قدم و تاخر لجين قانو قدام و صل الله بهم النبي صل الله بركعتنا سمت قعدا بيانا بني سلام كيناس سلامو نو برضو حتى صل الله جين تخلف ركعتنا سمت سلاما جميعا بيان دوارو تائفو باني آغيو تائفو مخي سلام گردولو دا تائفو دا نبي سلام شو يوزلشو نا کلوو ايدا جكرنه کلوو ايدا جكرنه شمزه نماز تلخو شوې لداشم کړې لداشم کړې داسمه څنګه په خیال کې وو وشې ګوربر تاسو جوړ شو لاندې حدیث دا سره برابر نه داونن قلاې دا صلړه کتمه ته کې هغه منیم څنګه په رحمت الله علیه و سلم او کنا دې نور مونږه خبر اما صلی الله بامن قال ازا صلا رکعتنا وثبت قائما صلا رکعتنا امام بیو رکعتو کی وثبت قائما نیق بولا عزی اتمو جا انفسیم رکعتنا اغیزان لقبل رکعتو کی امام بولا عزی سلمو سلامو گرزی لرشی سمس فکان وجالعت خو وختلاف په سلام سلام کې به اختلاف راشي هغه د دې متعدی قاضی څخه انثال بین حوات من صلى الله علیه وسلم دین د نبی اسلام سلام سره صلی الله علیه وسلم د خپل خو کې یوم ذات رeqa دا تپلای نوی بوطانی نو، نو، او طول پشگو، کندو، کپرو بانی، طول اخپی زخمی شوید. نداشه ساپاوزان لا، تگری ترولو پکو بانی، دگر طول اخپی چه دریزات ریقا. تگری والا جگره، چه طول اخپی دا غریبانو نکو نوصولی دا پا گردو بانی، پشگو بانی، زخبی شو نو اخو باندې ټک ټک لريتار ځاړې قا ټکړي تړلې یا بنا پدیم ځاړې قا وای دا غورونه دا چې برک برک دا غورونی کيل تور ورونه سپین غورونه شنو غورونه رنگ رنگ غورونو ځاړې قا او ځاړې قا دې تم وای مختلفي جن دیوي زوري نو چې وی جن دی وي مختلف جنډي چا سپن چا تور چا شن چا زړ چا سره ستو نه جنډ دانو جوړ زاترې قائم صلاه القوف ان طائفته صفت معه يو طائفه نبي رسول الله سره سب جوړ وو طائفته ني جال عدو بل طائفه دښمن ته مخابغ شو فصلى بالتي ما هو لو کومه تافهور سره وو هغې سره یور کارو وکړو ثممه ستهقا ایمان نبل اسلام ولاړو وا مولان پهې ما هغې پل مو پورړه ثممن سره پهژالدو ته مخ شو وجه چې سته لقره فصلله مرې لې با سرلا یم ثم سته جاالسان نبي اسلام کېناته وا مولان پهما سُمَّ سَلَّمَا بِهِمَا ای مخشنه او دیکی فرق سَلَّمَا بِهِم دیتا آئی فیسر دلتا لا سَلَّمَا بِهِمَا جمیعا اغیط راتا سلام دلتا دلتا دلتا سلام فرقبانی پوشوائی دا تری قوم جایز ردی متعلق حدیث سالی بن خوات قال ابن ابي حزم تغلطري حدثوا عن صلاه الخوف ان يقوم لما وطاف المرصادي وطافه مواجهه العدو فائر كما مر ركعتان ويجد سم اقبلو الاخرون اللہ جینا نمی ارسلو فا یقبرو نو ورال اماما فایر کعبیم ویجدو بید رکو سای جاو کڑا بے اماما سو کی زان لسلاما اماما زان عبدیس ریو زائی سلامنا اماما فرق منی پوش ہوئے مخی انتظار کولو پنات سبانیو اس انتظار لیشتے امام مز مکمل خیر سلام جیو گر زی. اوزګوره یو موز شو پهڅو سلاموبارې شو درې سلام وبار یو ځله مکتیانواله سلام وکړو ایمان ولاړو بیا امام سلام وکړو مکتجان دا مپاتې دی او بیا مکتیانو خپل موپړو سلام کړو یو مزه کاتنو شو په درې سلاموبارې شو وا چې دسللیمو پیاقوم له خیر کعو لیاعرف د برکته الباب <سؤال> یا امام جان السلام د بلی طایفي جان السلام بیا د امام جان السلام بیا د دي جان السلام دا چې بوزوشو دري سلامونو باندې برکاته بوزوشو مثلا یا څلو رکات بوزوشو یا دري رکات بوزوشو د ماهاب انا ابو داوود امرؤ احيا بن سعيد بن سعيد النهراتي زيد بن رومان الا انه قالوا في سلامه فرق دي فرق واسبه قائمن کے فرق لا دري سترت ريشو سالورم مولا د مات په یو په دغه ډول چې په هغه ډول چې خلکونه یې خپل راکړل ومو امام سره بل صفه د دشمن څخه مخاب الله اکبر د دې امام مخم طرف ده قبلې طرف ده د دې صف اول مخم طرف ده د طرف ده آغا مرگری آغا کفارت مقام از دید آغی مخو مشرق طرف تا دید مشرق تا دید خو اللہ اکبر طول کی شریف دا تی صفحہ الله اللہ اکبر آغی مخو اپلا اللہ اکبر طول شریف یکبرو جمعہ تکبیر گوئے که دلتا و آغی طول پو مزکی شریف تی وإذا كان هو مستق... إن كان المستقبل القبلة أنت قبلة شاد خير دي دا صلاة الخوف سمي يصلي بما معو رکعتان چورتر دي هغه شریو رکعت کول سميا تون مصاف اصحاب دیوال تلشی دبربر وتا فیر کمنین فج برکاتن سمي ثم تقبلوا السلام الذي كان المقابل له فيسلم ني انتبرك عتا والامام قائدهم امامنا ثم يسلم بين دي بر والسلام كذلك دي معنى حديثه قديه ما حدا حدا مني على حدا حدا الله من احوال ان الله تعالى باور اتر دېانو استمه رسول الله صلى الله عليه وسلم او د دې متعلق عن مروان بن حکمو ودا ابو هريره الجلعلو د مروان مؤذن ده تبو شکر هل صللیت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبیل سلاف سن تاوسو سلاة الخوف کرو نقال ابو رن عم نقال مروان ما تا کلا نقال ابو رعا ما غزوة نجد اگر قرون و غزویتی چه ممتلیو نالتا سلاة الخوف ما نبیل سلاة و سلاة پا تکڑی من تریقه سنگوا ای قام رسول اللہ ایلا سلاة الاتر ما زگرم سعود فقامت معوض طایفتن یو طایفتن نبیلی سلامت رو دریده و طایفتن و قرام مقابل العدو ابله دلشداد دشمنت مخامقه و بره و ظهورهم الى القبلات داغی شاگانی قبلید دیوی داشو دیت تافیق مخو آغا تایفیق بلکل مستدبر القعب شای کریده فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبّروا جميعا تو لله اكبر گویا کہ مخ مشرق ته کڑے داغیمه په مسجد کې دی او امه مغرب ته کڑے داغیمه په مسجد کې شریک دي فكبّروا جميعا الذين هم والذين مقابله العدو لیکن ثم را رسول الله برکاته واحده ی رکاته کړو وركعت الطائفة التي معه ثم سجدت فسجدت الطائفة التي تليه والآخر قام مقام العدو وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبير اسلام بيولار وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو آغيت مقام أخشو وأقبلت الطائفة التي كانت مقام العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله قائمنا نبی اللہ علیہ وسلم و لائل انتظار کن کما ہوا سم قامو فرکع رسول اللہ رکعتن و فرام و رکعو معو سجد معو سم مقابل عدو فرکعو سجد رسول اللہ قاعدن و معو سم قان السلام گوڑا اللہ اکبر کے طول شاریکو سلام کے طول شاریکو اللہ اکبر کے مقداشیو قداشیو نشاریکو سلام کې مقدس دې دې خدای دې نټولو شریک <تصفح> سمکان سلام فصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلم جميعا چې تل ته مخ وګرځول چې አልته مخ وګرځول خبر پښوي رفقان لرسول الله صلی الله وسلم رکعتین جماعتنا دا نبی سلام دوه رکعتو شو جماعتا ادم ګورو یو یو رکعت دی نه شو یو یو رکعت ځان له شو خبر په وشو ن رکعاته ولکل رجل من الطائفتين رکعتن رکعتن مع النبي صلى الله عليه وسلم د مزدجم شو که جدا شو هه الله اکبر کې شریک سلام کې کو خو مزدجم شو او د دین په اسلام دو رکعت شو او د باج مرګورو یو رکعت مع النبي صلی الله جامع د ټولوا دا مع النبي صلی الله یو رکات بلې دلې یو رکات مع النبي صلی الله یو یو رکعت دال شو لیکنه جام کی الله اکبر او په سلام کې شریک دی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 ديو اني ما ابو داوود رحمته الله عليه اتو ابواب کې تفصيل د سرتونی کې یا یو یا اچوړو لري لکه غدا خرجنا رسول الله الى النين كلت من ذاه طرقات ورسه دو مناه لله جميعا غفان فذكر معنا اغرى وقال كي نراك بما وسجد فتن فلما قاموا ماشاول ماشاول ققاه دس پهشاالله ملګې شا مخک د قبلې ته مخې سر شوو دا ملګې سافاول کې داخل دي که نه دشمن هغه ته ځې نو په شابهې که نه د مقبې ته به شا قبلې ته به طرف کو او مخک بهغه طرفه کې اوس پ سرور چې دا په شاشا دس و دا ژوند د مليزه چې لار کې د شمت د مقام وشي د صورت جوړه شو کنه خو یې د بابه خ راجع کې صورتي خاوصه جوړه شو ماشاءالله قرئه علامه صافي صاحب ولم يذكر استدبار القبلة استدبار د قبله مخک صورت کې استدبار د قبله اوس څه استدبار د قبله نشو نو ګویا کې دا سورة رابعہ کے کې سورة خامسہ موتا مصطفیٰ دشوار قال ابو داوت و امام اتلاع بن ساتھ فاردسنا قلات جعنبی قلق بنی ابن ساتھ دا عائشہ دستا بیازم قصد قالت کبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کبرا توائفت اللہ ما صفو معو سم کا فراکعو سم سایزا فزایزو سم رفا رفعو سم ماما قصر رسول اللہ سم جعلی سانو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دیم رکا تا نور سرطنی کے دیم رکا قیام کی انتظارو اس پناس تا انتظارو فرقباری پوشو ہے مکی قیام قاقرانو اسو قاقرانو الذمك امام بودريكي بولار انتظار کے جناب ملگی رکھ پر مکمل کی نہ نہ اس فنا سب انتظار <تصفيق> سم مساجد لیاں فص مثالیہ على مقام فن كسو علی عقاب لکی غیم شون الققرہ پوند بارے پیشاش داخل حتى قام ورایم وجات التابۃ الاخرى فقام فكبروا ثم اركعوا لله انفرجما هذه الركعه تصلوا له وكرر ثم سجد رسول الله فسجدوا معه ثم قام رسول الله وسجدوا له ثانيه هذه الركعه ثم قامت ثم جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع ورا... ثم سجد فسجدوا جميعا سمع عاده فجئت ثانيا وصدمه سرعان كسرنا سرع زر زر لا يلون سرعان تمسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شارك الناس في الصلاه كلها مسجد طوله شاريكه لذا سوره خامسه كي سوره سعده خامس رابعه کی سوره خامسه لو خامسهم او را دي عم شو دو څو تر مصطفی